HvTV presenteras av Framtiden, Intersport, Invid och L.A. Travel. Hjärtligt välkomna till första avsnittet av Hvpodden. Podden som handlar om ishockey i allmänhet och Hv71 i synnerhet. I varje avsnitt så kommer ni få möta en ny gäst varje gång med sin unika koppling till HV71. Oavsett om det handlar om att man tvättar matchställ eller om man är ordförande i HV71 styrelse. Har man någonting med HV71 att göra då har man någonting att komma med i den här podden. När jag satt och funderade på vem jag ville ha som min första gäst i den här podden så kände jag att jag vill börja från grunden. HV71, precis som alla andra föreningar, behöver egna produkter för att nå framgång. Egna produkter det får man bara genom en bra ungdoms- och juniorverksamhet. Därför så beslutade jag att bjuda hit Kristoffer Davidsson, ungdomsansvarig HV71. Till min stora glädje så tackar du jag Jättevälkommen Kristoffer. Tack så mycket. Ja men härligt att ha det här Kristoffer. Ja men kul att få komma. Hur, hur känns den här situationen? Jag är lite annorlunda så jag vill ärligt erkänna. Det är inte så många gånger jag sitter och blir intervjuad på det här sättet. Men det så blir spännande. Hur många poddar har du gjort i ditt liv? Nada. Sådär, ja, en, en premiär för dig också då. Kan man säga. Skönt. Kristoffer, ja. mm. kan du inte berätta lite om dig själv? Ja, alltså inte så konstig. Från huskvarna 31 år gammal. Flyttat och bor numera i Jönköping. Tillsammans med min sambo Hanna Jag... Jag gör väl så de flesta, går upp på morgonen, går till jobbet och försöker röra på mig, borde röra på mig mer än vad jag gör och har ganska nyligen börjat med något som heter Meat Free Monday för att lära mig att äta lite mer hälsosamt. Alltså inte mötesfri måndag utan köttfri måndag? Helt rätt. Hur går det då? Ja, men än så länge går det bra. Jag tror jag har hållit på i tre veckor här nu och jag drar mitt strå till stacken till en bättre och mer klimatvänlig värld, tror jag det ska kallas. Det här känns ju som någonting din sambo låter Absolut, till hundra procent. Bra. Hör du din roll i HV? Vad gör du där egentligen? Jo, vad gör jag? Jag fungerar ju som ungdomsansvarig. Det innebär att jag brukar förklara när jag pratar med barn och ungdomar att det är som att vara rektor på en skola. Jag har en del ungdomsledare, cirka 90 stycken och jag har väl en fyra, mellan 400 och 500 barn ungefär. Och av de här ledarna så är det väl några som jobbar heltid, några jobbar lite mer och några jobbar lite mindre beroende på vilken åldersgrupp man är i. Vissa av dem är helt ideella, alltså de får ett stort tack och får vara med på lite ledarevenemang. Medan andra är avlönade då, mer eller mindre även där. Och eh, ja, det, jag har ju barn som är sex år i min, i, i, min, i vår verksamhet. Och eh, upp till 16 som jag är ansvarig för. Därefter så kliver eh, junior ansvarig in och tar över då. Det låter som att du har ett, ett spännande och ganska omväxlande jobb. Ja, det kan man absolut säga. Och nu nämnde jag väl egentligen bara vilka jag jobbar mot. Sen så missar, glömde helt enkelt en väldigt viktig grupp där. Det är ju även föräldrar eh, som jag jobbar med och säger att vi har en 400 barn så är det väl någonstans runt 800-1000 föräldrar som man då ska jobba mot. Vad jag gör på dagarna så är det väl mer att eh, få en hel del mail som jag sitter och svarar på. Det är frågor alltifrån eh, föräldrar till eh, ungdomar som faktiskt eh, skickar mail och frågar. Det är... Eh, kontakt med olika förbund, Smålands ishockeyförbund, Svenska ishockeyförbundet. Den senaste tiden så har jag jobbat en hel del med Sisu och Rädda Barnen i ett värdegrundsarbete. Och det är jättespännande att att få med och, och utveckla den den värdegrund som vi har då. Det låter jätteroligt och det låter mycket mer komplext än vad jag trodde där om jag ska vara ärlig. Det här värdegrundsarbetet, vad innebär det? Ja, det innebär att de ungdomar, ledare, funktionärer och föräldrar som är med i föreningen att de känner sig trygga när de är hos oss. Att man vet vad det är som gäller. Det är väldigt viktigt för oss att det inte bara är någonting som vi hittar på och säger att hur saker och ting ska vara utan vi, vi har försökt att titta på Svenska ishockeyförbundet, vad de ger för vägledning i dessa frågor. Vi har även då pratat med eh, Rädda barnen, eh, hur de ser på saker och ting och vad som är viktigt, eh, viktigt att ta med enligt dem. Och eh, Smålandsutbildarna då, SISU, som jobbar väldigt mycket med sådana här frågor när det kommer till eh, idrott och värdegrund. Så har vi även tagit väldigt mycket stöd av, av dem då och Allt detta är egentligen för att vi ska kunna skapa en miljö tillsammans där alla kan må bra och få känna att man kan utvecklas både som, som människa och som ishockeyspelare. När man kommer som förälder eller för den skull en sju åtta åring och känner att man vill börja spela ishockey, vad kan man vänta sig av HV71? Vad möts man av? Ja, alltså de... Oftast när, det, när jag får mejl eller samtal om det här så berättar jag för föräldrarna att vi har vår hockeyskola Som är från 6 till 8 år Eller det året man fyller sju men man är ju 6 år gammal då Att man åker dit på en söndag eller Det brukar starta någon gång i slutet på september Och då får man prova på Helt gratis, man får gå dit och Man måste ha med sig skridskor Hjälm, benskydd, handskar, och halsskydd Väldigt viktigt att man har och då får man testa på det. Tycker man det är roligt så fortsätter man ju. Och då är det 80 minuter varje söndag eh, de två första åren man håller på med i soccerå. Sen efter det så får man eh, förmånen att träna på vapenvallen i, i två år. Och eh, skulle man fråga våra ungdomsledare så skulle nästan alla säga att bästa tiden var på vapenvallen. Varför då? Jag vet inte riktigt Dels tror jag det har med att det är så otroligt prestigelöst eh, i de här åldrarna. Eh, alla barn och ungdomar håller på med det för att de älskar, älskar idrotten och har kul tillsammans. Men sen är det något speciellt att eh, vara utomhus. Eh, det är inte särskilt vanligt idag. Vi har till och med lag som, eh, som Malmö som har varit här på cup som önskar få komma och ha en liten eh, sån här classic. Vad heter det? The Road to Winter Classic, Winter classic heter det. Så att, att spela utomhus idag Det är lite, lite unikt faktiskt Tydligen så att det är Det är skoj och jag kan nog faktiskt instämma En solig dag är på vapenballen är helt fantastisk Kanske inte riktigt lika roligt när det är snöblandade Regn men å andra sidan Det, det finns en skärm med det också På, på tal om den där Soliga dagen eller det snöblandade Regnet om vi backar bandet lite I ditt eget liv Vad, vad är det första minnet du har av, av HV71. Oj. Jag eh, har en far som heter Kjell som var tränare i HV i många herrans år. Och eh, ett av de äldsta minnena jag har det är när min bror spelar ishockey och jag springer på läktaren. Och eh, jag vet inte om jag är så intresserad av hockey men jag är i Rosenlundshallen och jag ser fortfarande i Rosenlundshallen hur det såg ut framför mig. Jag springer runt på ena långsidan och jag vet att de spelar en match. Det, det är mitt första minne av HV71. Jag vet inte om du hade så mycket med hockey att göra, men, ja, det, men är det, det, det är det minnet. Precis det som, som många av oss har, tror jag. Mm. Eh, de här. Jag kommer till exempel ihåg att vi eh, spelade... Ja, någon form av landhockey under läktarna eh, vissa matcher, då liksom man några klubber som stod någonstans och så var det några tennisbollar eller någonting sånt och så står man och spelar det där, mitt under när matcherna pågick mm. eh, och det, på något sätt så är det också en relation <laughs> även om det... Kan... Ja, men det blir ju lek, alltså när man är är man så unga som vi då var och man är där, man, man, man nyttjar ju det stället till max jag minns det fanns gamla vet du järnrör vid sidan och de gillar att man ju klättra upp utrop på Roselundshallen och hur högt vågade man egentligen klättra innan man fick skäll eller trillade ner så att nej, det finns många minnen även därifrån och om man säger din, din egen ishockeykarriär för då har du ju trots allt haft när, när började den? Ja, jag började när jag var tre år tror jag och det var ju ett halvår efter min bror började så det var väl det här halvåret som gjorde skillnad då, för jag räckte <laughs> inte riktigt lika långt. Ja, men hur långt räckte du då? Jag spelade upp till g 18 eh, och eh, där någonstans så finns det en väldigt eh, rolig anekdot eh, som Anders Olsson brukar berätta att eh, han tog in alla, alla spelare och frågade vad ser du själv om fem år? Och alla skulle till NHL och jag sa att ah, men då har jag slutat. <laughs> <laughs> så att det var, jag, jag hade väl en lite mer eh, sann bild av vad jag, vad jag stod som ishockeyspelare jämfört med mina dåvarande lagkamrater. Du menar att ingen av de här lagkamraterna har hamnat till NHL? Ja, en, eh, en tog sig faktiskt till NHL. Väldigt kort Jonas Johansson. Men han var ju där i alla fall och lukta på det. Ja, verkligen, verkligen. Eh, efter J18, eh, då... Gick du vidare med annat inom ishockeyn eller lade du av eller hur, hur såg det ut? Det blev faktiskt så att jag fick bli assisterande tränare till Anders Olsson i J18 året efter. Eh, spännande att eh, på något sätt fungera som ledare för sådana som han har spelat med året innan. Då. Stoppa nu, hur, hur kommer det sig? Nej, Anders såg väl antagligen någonting i mig. Eh, och jag hade väl eh, under några samtal sagt att jag har varit intresserad av att, eh, att fortsätta som ishockeytränare så istället för att eh, kanske gå till Dalen som annars hade varit det mest naturliga. För jag tror inte jag hade tagit en plats i i 20 så, så valde jag att vara eh, med det. Så det var ett fantastiskt år. Jag lärde mig väldigt mycket. Många bra saker men också vissa saker som man inte ska göra. <laughs> eh, och eh, året efter där så fick jag U14. Eh, deras eh, nivå två lag. Så tränade de en säsong och... Eh, det var tufft. Jag eh, fick ett huvudansvar för det laget och kände väl att eh, det, var, det var inte riktigt eh, så enkelt som jag hade, hade trott från början. Så jag bestämde mig att eh, det måste finnas något annat i livet än bara ishockey. Jag var då 19 år tror jag och hade i princip hållit på med hockey så länge jag kunde minnas. Eh, så att jag valde att eh, resa. Jag åkte ut och reste ner till Australien Zealand, lite Asien och kom hem och började studera. Jag eh, fortsatte med det i sex och halvt år. Jag läste till lärare tog en examen för några år sedan. Eh, idrottslärare och engelska lärare. Och, eh, under de sista fem åren som jag studerade så hörde Anders av sig varje år och sa att Kan du inte, kan du inte hoppa på igen? Men jag bestämde mig att jag var tvungen att göra klart mina studier men så fort jag var klar så, så hörde de av sig. Och det, den här gången var det faktiskt inte Anders, eh, han hade nog ringt tidigare i året men det var Ola Thorvalds som frågade om jag var intresserad av att eh, hjälpa till med ett eh, U11-lag. Eh, det var en eh, ledare som hade, hade tagit för lite mycket på sin tallrik så han behövde lite avlastning så att jag gick in där och eh, Tanken var att jag bara skulle gå in i ett halvår resten av säsongen och hjälpa till. Men när säsongen var över så fick jag förfrågan att fortsätta. Och jag tackade ja. Jättespännande. Kul att få vara med såna här unga och jobba med hockey. Det var väl inte det jag hade tänkt. Tanken var att jag skulle gå in med Anders Olsson på J20. Men jag lärde mig någonting från min första resa. Och det var att när, då gick jag ju från J18 till U14 och helt plötsligt tyckte jag klarade av i 18 men jag klarade inte av U14 så att jag ville börja från början och på något sätt få med mig resan och så här i efterhand så är jag väldigt glad att jag gjorde det för ett år senare så blev jag ju erbjuden ungdomsansvarig och det tror jag inte jag hade blivit om jag inte hade tagit på med det här uppdraget. Ja det, det känns som att det har varit ett par snabba kast från spelare i j till ledare i j Sen U14 och sen ungdomsansvarig. Det är ju bevisligen så att du har gjort väldigt bra ifrån dig i de rollerna du har haft. Hur viktigt är det att prestera för dig? Nej men alltså jag tror inte att jag skulle slutar på med någonting om jag inte kan göra någonting till 100%. Jag tror det var därför jag tackade nej så många gånger för att jag ville avsluta någonting så jag kunde gå in helhjärtat och... Jag ska säga att jag tänkte, nog mer, jag tänkte nog till flera gånger innan jag tackade ja till Ungdomsansvariga, men någonstans så kände jag att det här är ett erbjudande som jag troligtvis aldrig kommer få igenom jag tackar nej nu. Och det bästa som kan hända det är ju att jag inte får fortsätta. Då får jag göra någonting annat. Men du har jag i alla fall vågat. Men i vanliga fall så är det ofta så att jag ger mig inte in i någonting för att jag vet att jag klarar av det. Och den här tillfället så var det väl lite närmare att hoppa i bassängen och lära sig simma när du väl har trillat i. Och jag tycker det har gått bra. Jag har haft väldigt bra stöd på vägen. Första året som ungdomsansvarig så hade jag Ola vid min sida och lärde mig väldigt mycket. Och jag försöker lyssna på andra. För mig är det väldigt viktigt att i min roll som ungdomsansvarig att göra det bästa för HV. Och det är många människor, det är inte bara en människa som är HV71. Och då gäller det att ta del av deras erfarenhet och kunskap eh, när det kommer till att fatta beslut. Vi känner ju varandra hyfsat väl då jag Kristoffer och jag vet ju att du är ju en tävlingsmänniska av rang. Eh, så också jag. Eh, och, och för mig är det viktigt att, att kunna liksom på något sätt behålla det i min, min vardag och tävla när jag går till jobbet på, på ett eller annat sätt. Hur tävlar du i din vardag? ja, alltså, Jag skulle inte säga att jag tävlar så mycket när jag är på jobbet. I alla fall inte när jag är på kontoret. Eh, för mig är det väldigt viktigt att saker och ting fungerar. Att det eh, den organisation och struktur vi har. Det är också väldigt viktigt för mig att, att lyssna på vad, vad spelare, ledare och föräldrar har att säga. Eh, och då går det inte att tävla utan då måste jag finnas någonstans där eh, som spindeln i nätet. Däremot har jag förmånen att kunna vara på is på kvällarna. Uh, på träning i vissa fall håller jag ispassen själv i andra fall är jag bara med jag kan även stå på läktaren och titta så det blir, blir en hel del ishockey och uh, då är det lite mer tävling då, då försöker jag ju driva våra spelare till att uh, utmana sig själva uh, för det är just då jag tror att de, utvecklingen sker inom uh, ishockey mm. uh. Det blir ju en konkurrenssituation även på ungdoms- och juniorsidan, inte bara a Vi har åkt ut mot Linköping i ett par olika årskullar i år. Hur känns en sån grej? Börjar man titta mot Linköping? Vad gör de? Vad, vad kan vi kopiera? Vad kan vi göra bättre? Eller Hur, hur ser det ut? Ja, men Det är alltid viktigt att vi, vi tittar på andra organisationer, hur de arbetar och så vidare. Och Idag pratar vi väldigt många om Skellefteå och jag skulle nog säga att Linköping kanske är ledande i sin ungdomsverksamhet och juniorverksamhet. De, de går väldigt bra just nu. Så självklart ska vi ta till oss från vad andra gör men jag tycker också att det är väldigt viktigt att våga, våga hitta sin väg. Och, och någonstans tittar vi på och gör som andra så kommer vi alltid ligga steget efter. Någonstans så tror jag att vi ska, måste hitta vår väg. Eh, och det finns nog fortfarande en hel del saker som vi kan justera för att få den bättre men jag tror ändå att vi är inne på rätt spår eh, så att utveckla det man har och, och vara hörd för vad, vad andra arbetar med så det tror jag är rätta vägen för att nå framgång i framtiden. Eh, din, din roll, vi börjar förstå eller jag börjar förstå åtminstone att, att ja, men den är mer och mer komplex för varje fråga jag ställer och en av de svåraste sakerna för dig tror jag, är ju att, att hantera föräldrar. Det låter ju hemskt att hantera föräldrar. Och jag ber om ursäkt att jag ställer frågan så, men, men det är ju ändå det det handlar om. Föräldrar som är väldigt glada, föräldrar som är väldigt arga, föräldrar som är väldigt ledsna är en del av din vardag. Hur, hur hanterar man det? Ja, det är det. Jag, jag tror att... Eh... Konflikthantering är något som jag jobbar väldigt mycket med och det kan ju vara konflikter mellan spelare och ledare. Det kan vara konflikter mellan föräldrar och spelare eller föräldrar och ledare och så vidare. Och, och då är det väldigt viktigt att, att man lyssnar, att alla ska få möjlighet att berätta sin version och det är också väldigt viktigt för mig att lyssna på allas versioner. För att få en så bra bild som möjligt uh, av situationen och sen så får man ju ta ett beslut uh, någonstans när man har sett det. Men det tar oftast, det tar oftast lång tid uh, att lyssna på. Lyssna. Oftast vill folk ha snabba svar. Uh, folk kommer med förslag. Varför gör ni inte så här? Det här borde ni ju göra. Det här får ni inte göra. Det här är ju fruktansvärt. Säger ena föräldern och sen säger någon annan tvärt emot och tycker att man ska göra precis så som de. Och, och alla har ju bra argument utifrån sin vinkel. För de, de ser ju fördelar utifrån det. det då. Och eh, det kan jag ju bara sympatisera med. Det, det tuffa i, i rollen som vi har, då det är ju att vi måste se det från mer än ett perspektiv eh, och ta hänsyn till det. Vi måste ta hänsyn till att vi har spelare som behöver längre tid på, ut, eh, på att utvecklas som ishockeyspelare, spelare Medan vissa utvecklas snabbare och vill ha sin utmaning hela tiden, en, en ny utmaning. Och andra behöver då längre tid att få. Och, och någonstans finnas till för alla. Jag, vi brukar säga att vi har ett, det primära målet vi har i HV Ungdom det är ju att fostra framtida spelare till SHL. Det är ett mål vi har. Det är kanske det primära, eller det är det primära målet. Men sen har vi också att vi ska skapa ett livslångt ishockeyintresse. Dels för HV71 men också kanske ett livslångt idrottsintresse. Eh, och sen så parallellt med det så har vi ett, ett ansvar, ett fostransansvar mot de ungdomar som är i vår verksamhet. Och, och att balansera de här, det, det är en utmaning. Eh, och, och vissa vill ha mer av något och vissa vill ha mer av det andra och man, man måste alltid lyssna men vi måste också våga, våga gå våran väg i vad vi tror är rätt och det, det är väl där man står många gånger och balanserar. Du har ju en där utbildning i grunden. Du började den här podden med att och berätta att eh, du, du, du brukar beskriva din tjänst som att du är rektor på en skola. Eh, känns det så ofta? Jo men det tror jag. Alltså, jag kan se likheter absolut. Sen, sen, sen måste man komma ihåg att HV71 är en ideell för alltså, eller en ideell. HV71 är en förening eh, och inte ett statligt väsen eh, som det är lag på att man måste vara med i. Eh, sen vill vi i HV självklart att så många som möjligt ska spela ishockey i HV71. Men vi, det är inte riktigt samma förutsättningar eh, när det kommer till personal. Eh, jobbar du på en skola så har du en utbildning. Eh, de här ledarna vi har eh, många av dem eh, har kanske gått lite hockeyutbildning och får i alla fall lite ledarskap och hockeyutbildning från oss via Coach Academy men de har ju inte närheten av eh, samma trygghet som, som en lärare har och ibland så tror jag det kan vara lätt att glömma bort det som, eh, som spelare eller som föräldrar att de här ledarna, ungdomsledarna vi har de gör sitt absolut bästa utifrån deras, deras förutsättningar och och ibland blir det fel och då, då måste vi kanske fixa till det. Det gör man oftast genom att eh, samtala och dela bilder med varandra. Och eh, i de fallen jag var med om så har det lett till en positiv förändring. Och skulle det inte leda till en positiv förändring, ja men då, då, då kanske man får gå skilda vägar. Så är det ju såklart. Och, och om vi då tittar på, på HV71s bild, eh, du, du blir ju ändå representanten för HV här idag och vad är egentligen HV 71 tankar kring toppning? Ja, alltså om vi börjar med de yngsta eh, och då menar jag, då plockar jag undan hockeyskolan lite och går till ungdomslagen så U9 till U11, där finns det ingen som helst toppning. Eh, alla spelar lika mycket, eh, det finns ingen nivåindelning, ingen eh, nivågruppering eh, när det kommer till matcher. Och tittar man på när man kommer upp till 13-15 sen. Så den enda toppning som man i så fall kan prata om som existerar. Det är att vi, vi har en nivågruppering. För vi tror att det är gynnsamt, mest gynnsamt för båda grupperna. Att dels de som har kommit lite längre får spela med spelare som är likasinnade. Och de som inte riktigt har kommit lika längre. De ska få spela med likasinnade också. Det innebär att de kommer att få mer, mer puck, få större delaktighet och större möjlighet till att lyckas med det de håller på med. Hur, hur noga följer ni just de här? Om vi pratar om nivåindelningen då. Finns det statistik på hur många som kommer från den något sämre nivån och hur många som kommer från den något bättre nivån till exempel? Om man spelar i U14 och är med i det sämre laget. Finns det en statistik kring hur många av dem som sedan har tagit sig upp och blivit ja, man, kanske bättre än de som var i den första nivåindelningen från början? Förstår du vad jag menar? Jag förstår frågan. Eh, det hör inte till vanligheten. Eh, men det, det finns exempel på spelare som, som har tillhört nivå 2, Som har bestämt sig. Eh, som kör järnet hjärnet. Är där. Kämpar och tränar. Varje dag. Eh, som till slut får resultat då. Och utvecklas. Eh, och, och tar en plats i nivå 1. Och sedan har vissa av de här spelarna. Har tagit in på hockey. Det är ingen som har tagit sig hela vägen upp till, eh, till A-laget. Såvitt jag vet. Men det är lite det som är poängen. alltså Det, det är du själv. Som, som får ta ett beslut. Eh, jag har väldigt svårt att se. Att det är någon som kan ta sig hela vägen på bara talang och goda förutsättningar, utan de som blir bäst, det är de som tränar mest. Eh, och det är så enkelt som att gå till min egen bror eh, där, där han själv idag säger att hans största talang det var att träna. Eh, och jag, han blev ju hygglig ändå. Det får han han blir ju ganska okej. Okay, ja. eh, men jag, ju mer jag är i den här verksamheten och ju mer jag lär mig och ju mer jag ser så, så finns det egentligen inga genvägar där utan det är att eh, hårt jobb och slit om, om man vill ta sig hela vägen och, och det är klart att eh, det kanske inte börjar, behöver nödvändigtvis börja när du är 13 år gammal men det är någonstans eh, så, så tävlingsinstinkten slår i, tror jag de killarna och tjejerna som inte vill ge sig, de, de krigar på. Och det, det önskar vi ju alla att de ska göra. Sen finns det ju begränsade platser. Men desto mer som är med och krigar, desto bättre är det för oss som förening. Om Vi har pratat om de här olika nivåerna. Är det skillnader i förutsättningarna för spelarna i de olika nivåerna? Ja, men det är skillnader. Och... Dels om man tittar på vad det är för isträningar. De som in, de som ligger lite efter i utvecklingen behöver ju få träna på vissa saker för att kunna komma i, så Därför så är väl nivån på de träningarna, eller nivån, då ska jag, inte, jag ska inte säga nivån utan mer vad man fokuserar på är mer grunder. För det är väldigt viktigt att innan man kan börja med multiplikation så måste man kunna addera. Och subtrahera. Eh, så på så sätt. Så ser det lite annorlunda ut. Eh, men det är exakt. Lika många träningar. Eh, både när det kommer till isen. När det kommer till fysdelen. Vi spelar. Eh, de spelar lika många matcher. Eh, I alla fall när man jämför nivå 1 och nivå 2. Det som kan skilja sig. Det kan skilja sig mellan spelare. För vissa spelare som har kommit längre i utvecklingen, de får ju, spela, får ju ibland möjligheten att spela med de som är ett år äldre. Är HV71 en förening för alla? HV71 är absolut en förening för alla. Uh, Utefter de förutsättningar man har så ska man få möjlighet att utvecklas. Och uh, för vissa går det kanske hela vägen. Och vissa går det inte riktigt lika långt. Men det viktiga är att resan man har i, eh, i föreningen oavsett hur lång den är ska vara en, en bra och minnesvärd resa som man kan se tillbaka på med glädje. Du har ju otroligt bra koll på detta nu med tanke på eh, ditt jobb. Vad är det egentligen som krävs för att få skriva ut i sina Arena med HV71s Om man är eh, 10, 12, 15 år gammal, vad, vad måste man göra för att komma dit? oj oj oj ja, det är jättesvårt men alltså eh, vad, vad som gör skillnaden eh, för en spelare kontra en annan Ja, eh, vad man kan säga vad vi tittar på idag som förening så är det ju inte bara att du ska vara en, en snabb skridskåkare med ett bra spelsinne och eh, ett bra avslut du ska även vara en bra karaktär vilket innebär att man ska gå till jobbet varje dag man ska, vara, man ska vilja vara först, man vill tävla, man älskar att tävla och ha en målsättning om att bli så bra som möjligt. så att Det är många saker som, som ska spela in. Du ska, du ska hitta en tränare som tror på dig, som är i a laget då och som tror på dig. Och då handlar det om att han ser dig när du gör någonting bra. Eh, eller när du kommer upp och får den här chansen att gå upp och träna med dem att du, att du ligger på topp och ha, har återigen en bra dag då. så hårt arbete eh, återigen tror jag är det som ligger i grunden och sen så är det som jag tror nästan alla elitidrottare skulle hålla med om att det är lite, lite flyt med tajmingen att, eh, att det kommer rätt att när min chans kommer då, då kanske det till och med är någon som är skadad eh, som ger en öppning, som gör att jag kan få spela en match och så vidare. Finns man andra ord inget enkelt svar på den frågan. Vi, vi går vidare till förhoppningsvis saker som är enklare att svara på. Din favoritspelare i HV71 genom tiderna? Oj, nej jag måste nog säga Stefan Liv. Varför då? Nu, nu tar jag ju in karaktären här igen då, men äh, fantastisk människa äh, och äh, otro, bidrog otroligt mycket för laget och föreningen un under de åren han, han var med oss och äh, det, det är någonting i jättet som säger Stefan så att... mm. Om vi tittar på drömvärvning till HV nästa säsong, vem blir det då? Oj Ja jag tror nog att den den lite realistiska drömvärmningen som jag skulle ha, även om jag kanske inte tror att det blir det, det skulle vara Ulström. Han tycker jag skulle vara väldigt spännande att få här med. igen. Härligt. Eh, hörru, den här podcasten kommer till sitt slut och vi ska avsluta med fem stycken snabba frågor som du får såklart svara på. Du kommer eventuellt behöva förklara något av dem. Vi får se. Det var lite på. Är du redo? Jag är redo. Härligt. Ja, Kinnaps Arena eller Madison Square Garden? Kinnaps Arena. Ungdoms- eller seniorhockey? Ungdomshockey. Ett SM-guld för HV eller fyra OS-guld i rad för Sverige? SM-guld för HV. En tjur på huvudet eller Kaspari Barutta på bröstet? Ja, Barotta på bröstet då. Johan Hult eller Johan Davidson? Jag får välja Johan Davidsson i det här fallet. Familjen kommer först. Då så, Kristoffer. Tack så jättemycket för att du vill vara med oss idag. Och önskar dig fortsatt lycka till i din roll som ungdomsansvarig i HV. Tack så mycket, Jimmy.